Кругловидий артист рвучко ступив Кілька кроків, збираючись пірнути І раптом спинився, звівши руки догори. гори Ух ти, годинника забув зняти Обернувся, побачив нас Хлопчики, будьте друзями Покладіть отам на сірі штани, щоб мені не вертатися І простягнув годинника Я стояв ближче до нього, я й взяв А артист одразу шув бовстю воду і поплив кролем, спінюючи ногами воду, як моторний човен. Здорово плаває. Кілька секунд ми дивилися, як він пливе. І раптом десь ліворуч почувся Зойк. «Ой, утонув, утонув! Утопленника витягли!» «Де?» – аж підскочили ми. І кинулися туди, куди вже бігли люди. «А що? Коли б при вас кричали «утонув, утонув», ви б хіба стояли на місці? Ви б, забувши все на світі, Теж кинулися туди. Тим паче, коли ви тільки думали про те, щоб кого-небудь урятувати. Може ж ви там ще знадобитись? Та й до того, якщо врахувати, що ви ще ніколи в житті не бачили справжнього живого утопленника. Тобто, не живого, звичайно, а взагалі. Ну, одним словом, утопленника. Де? Де? Де? Де? Шмигляли ми серед людей, намагаючись побачити щось. Але люди стояли тісно, і ніякого утопленника не було видно. Ми тоді кинулись навкарачки і між ногами, між ногами, як собачата. Нарешті побачили. На піску голі лежав хтось великий і довгий, а верхи на ньому сидів худенький, гостроносенький, уже не молодий чоловік з кущиком сивуватого волосся на грудях і робив йому штучне дихання. Раз-два, раз-два, раз-два методом Сильвестрова. Давайте тепер я. Змінив гостроносого кремезний аж на чорно засмалений рятувальник, який щойно підплив на своєму човні. Видно, він відчував себе дуже ніяково, що не він врятував утопленика, а звичайний собі чоловік, та ще й такий не Ми придивилися до утопленика. Це, безперечно, був один з отих гариків мариків, бо на шиї в нього висіла на ланцюжку підкова. А на руці було виколото серце пробите стрілою, і під ним текст. С'юних лєт щастя нєт. Двічі мінялися гостронос з рятувальником, а утопленик все ще був неживий. У натовпі гуманіли. Такий молодий, от горе. А як же це сталося? Кажуть, заплив за буйок і там його чи то корчі схопили, чи що. Ох, це Дніпро, скільки він життів забирає. І раптом утопленик розплющив очі. У натовпі збуджено загули. Утопленик підвів голову, вводячи людей каламутними очима, сперся на лікті. Гостроносий, що саме робив йому штучне дихання і сидів на ньому, втягнув носом повітря, поморщився і вигукнув. «Та він же випивший!» Рятувальник теж нахилився до утопленика. «А вже ж, як з бочки!» «Ах, ти ж чорт!» «Ну і сучий син!» І полізло п'яне у воду, щоб йому. «В таку спеку пити, то смерть!» «От тобі й корчі!» «Такий молодий!» Чулося звідусіль. Гостроносий, все ще сидячи на воскреслому п'яному утопленокові, дивився-дивився на нього, а тоді звів руку та ляп-ляп! Його полиці долоною аж задзвеніло. «Правильно!» «Так його!» Щоб знав, як пити, як людей нервувати Думали, що він нещасна жертва, а він... Ще йому ще, і ми можемо додати Натовп настроєний був уже весело, напруження спало Гостроноси більше ляпасів не давав, ручко підвівся, переступив через утопленника і пішов геть Натовп проступився перед ним, даючи дорогу Нічого! Ми його у витверезник доведем, там з ним поговорять. Бадьоро казав кремезний рятувальник, беручи утопленика під пахви і ведучи до човна. Ти хоч би спасибі, сказав людині, що врятувала тебе. Хоч би прізвище дізнався. Думаєш, легко було йому такого бугая з води тягти? Гукали люди вслід утопленику. Але той тільки дурнувато витріщався. Видно, ще не прийшов до тям. Човен відплив, люди почали розходитися. Ой, треба ж годинник покласти Зойкнув я, тільки тепер згадавши, що все ще тримаю його в руці Кинулися ми з Явою назад Туди-сюди поткнулися А де ж сірі штани? Нема сирих штанів Може не тут, може лівіше І там нема Ой, лишенько, що ж це таке? Дядько, де ви? Мелькають перед нашими очима сотні облич і всі незнайомі Здається, не тут Далі. Ой, ні, по-моєму, назад. Ні-ні, вперед. Ні, я тобі кажу, назад. А може справді вперед? І бігаємо ми взад-вперед. Не можемо знайти ні місця того, ні дядька-артиста, ні сірих його штанів. Та й як же його знайдеш, коли всюди і пісок однаковий, і люди однаково голі. Ніяких тобі особливих прикмет. Ой, нащо ж нам був той фальшивий утопленик. Що ж тепер буде? Ану, яво, давай у воду. Може, той артист ще плаває, а я по берегу побігаю. Роздягнувся ява шубовстю річку. А я берегом бігаю. Далеко од бігать не наважусь, щоб хоч яву не загубити, але бігаю весь час і людям в обличчя заглядаю. Через півгодини вилазить яво з води, хекає знесилено. Нема. Може, він втопився, розгублено кажу я. А штани? Штанів вже нема, а поплив він без штанів, переконує мене Ява. Та й плаває він так, що море тобі перепливе і не втопиться. Що ж робить? А хіба я знаю? Такий розпач мене охопив, хоч плач. Хороший, симпатичний чоловік дав мені годинника. Будь сказав другом, поклади сказав на мої штани, щоб мені не вилазити. А я, друг називається, забрав годинника і... Шукай вітра в полі. «Яво, виходить же, що я вкрав годинника», – сказав я, скривившися. Чесний Ява знизав плечима. Ніколи в житті я не був собі такий противний, як зараз. Звичайно, ні я, ні Ява не були ми безгрішні. Трусили ми інколи грушу-гниличку у сусідки-баби Насті, у книшихи. Так там же тих груш стільки, що вони все одно гнили у траві невизбрані. Та й баба Настя була така шкиринда, така уредна, що від неї вся вулиця наша стогнала. І трусили ми грушу не стільки заради отих паршивеньких гниличок, скільки на знак протесту проти нехорошого баби Настиного характеру. А то що я колись, як малим був, украв у своєї тітки пиріжок з маком. Каюся, так тож у рідної тітки, і тож пиріжок. А це в чужої людини і не пиріжок, а годинник. Дорогу річ. А ми збиралися затримувати злодіїв. Як же затримувати, коли я сам злодій? Мені хотілося стати і, ридаючи, гукнути на весь пляж. Товариші міліціонери, беріть мене за шкірки і ведіть мене у район. Я злодій. Я вкрав годинника у хорошої людини, яка повірила в мою чесність. Беріть мене, товариші міліціонери. Але я не став і не сказав. Бо не було, на моє щастя, поблизу жодного міліціонера. А може й був, тільки голий. А хіба пізнаєш міліціонера, коли він голий? Та й взагалі, голий міліціонер – це не міліціонер. Ніякого трепету перед голим міліціонером нема. От, скажімо, товариша Валігуру, міліціонера, що в нашому селі живе, наш сільський п'яниця Бурмило визнає тільки тоді, коли той при всій формі. А коли бува порається міліціонер у себе на городі, без кашкета і без кітеля, а в самих лише галіфе, і в цей час покличуть його люди втихомирити Бурмила, і він прийде, в чим був, то Бурмило на нього й дивитися не хоче, тільки тьхукає. «Тьху, хто такий? Не знаю тебе. Вході отсюдова. Пшов, тьху!» А варт лише товаришеві валігурі піти надягти міліцейського кітеля, а головне кашкета, як бурмило, враз стає смирним, як вівця, каже Звиняйте, гражданін, начальник, і йде додому спати. Ні. Голий міліціонер це не міліціонер. Знаєш, що? сказав ява. Так ми артиста не знайдемо. «То що, міліцію? Перебив я його, відчуваючи холодок під серцем. «Ага!» – пхикнув Ява. «Нас там якраз чекають. Іди, будь ласка, і передавай привіт підбитому міліціонеру». «А що ж?» – спитав я, мало не плачучи. «Ми як сюди прийшли? Через міст. А назад люди як ідуть? Теж через міст. Іншої дороги нема. Так от сядемо біля мосту і ждатимемо. Або ми його побачимо, або він нас». «А з пляжу він ще не пішов, точно. Куди він без годинника піде?» «Ну що ж», – погодився я, – «може, і правду, каже Ява, доцільніше, мабуть, біля мосту сидіти, ніж, висолопивши язика, бігати по пляжу». Пішли ми на міст. Посідали біля поруччя. Ява з правого боку, я з лівого. Сидимо. Вже сонце на вечірній плуг завернуло, потяглися люди з пляжу додому». Щільною стіною майже впритул один до одного йдуть та йдуть. Аж очі болять дивитися, і голова паморочиться. Хіба помітиш когось у такій юрбі? Єдина надія, що нас помітять. І такий у мене був нещасний вигляд, що якась жінка раптом схилилася до мене, проказала «Бідна дитина?» і несподівано ткнула мені у руку три копійки. Мене всього аж пересмикнуло. Вона вирішила, що я старцюю. Отямився я, і жінки вже й слід прохолов. Так і лишився я з трьома копійками. До чого я дійшов? Лишенько. Добре, хоч Ява не бачив. Через людей нам одне одного не видно. Підвівся я негайно, і стоячи вже дивився, а руки за спиною ховав, щоб, не дай Боже, знову не пожертвували. Темніти почало. Людей все менше і менше, а артиста нема. Кавчить у мене в животі від голоду. Ми ж, крім Морозова, не їли нічого. Підійшов до мене Ява. Слухай, ми з тобою два йолопи. Чого ми тут стоїмо? Він артист, то підемо завтра по театрах і знайдемо його. Тим паче ми знаємо, що він царя грає. Тю, і як я сам до цього не додумався. Наче сонце в моїй душі зійшло. От Ява, адже молодець. Варить у нього казан все-таки. метикований хлопець. А вже ж, підемо завтра по театрах в Києві, якихось 5-6 театрів, і знайдемо нашого артиста, і віддамо йому годинник, і розкажемо все, як було, про утопленника і про все інше. Як добре живеться в світі, коли знайдено вихід із безвихідного становища. А давай нахоч роздивимось гарненько, що за годинник, сказав Ява. Стали ми під ліхтарем Уже й ліхтарі засвітили Давай роздивлятись Ловенький годинничок Сам круглий, плаский, мов п'ятак А циферблат чорний І на ньому замість цифр Рисочки золоті І стрілки теж золоті І тих стрілок не дві, а цілих три Третя довга і тонка, як волосина По всьому циферблату швидко бігає Секунди одміряє Гарний годинник ми такого ще й не бачили Ану, каже Ява, наміряй Не хочу Чого там? Раз ти все одно вроді вкрав То хоч наміряй, хоч поноси трохи Завтра вже не доведеться Не хочу я чужий годинник носити І чи який гордий, без хліба над водою Ну раз ти такий гордий, то давай я поношу І він узяв у мене годинник і начепив на руку І одразу став ніби на п'ять років старший навіть обличчя в нього посоліднішало, строгий й серйозне стало. Він ішов і гордо ніс руку з годинником, відставивши її в бік, пряму й нерухому, як палка, і скоса поглядав на неї. Інколи він згинав її в лікті і підносив до очей. Дивився, котра година. А мене не помічав і не говорив ні слова, наче мене й на світі не було. І стало мені прикро й досадно, що я сам не начепив годинника. Годинник же можна сказати «мій», я всі муки душевні за нього прийняв, а носить його Ява і ще й хизується з сатана. Коли ми пройшли всю набережну і підійшли до моста імені Патона, я нарешті не втерпів і сказав «Досить, давай сюди, знімай, а то ще зіпсуєш, а мені відповідати». Зіткнувши, Ява неохоче зняв годинника і знову став на п'ять років молодший і несолідний, такий, як і був. Я сховав годинника в кишеню і тільки тоді заспокоївся. Потім згадав. «Я ж забув тобі сказати, на мосту мені якась тітка три копійки дала». «О!» – стрипанувся Ява. «То чого ж ми пішки йдемо? Було б трамваєм їхати, а то я вже ледве ноги тягну». «Та хто ж милостиня, балда? Хто ж на милостиню у трамваях їздить? Тітка мені милостиню дала, розумієш? Думала, що я старча». «Хе-хе, інтересно!» Торопав нарешті Ява. І що ж ти з ними робитимеш? От я ж і не знаю. Справді, становище було дурне. Взять собі? Ні за що. Викинуть. Гроші тільки пани, капіталісти викидають. Думали ми з Явою, думали, і нарешті вирішили. Віддать справжньому старцеві, як тільки стрінемо. «Ці три копійки досі лежать у мене вдома. Все ніяк справжнього старця не зустріну». Примітка Павлуші Завгороднього. «А з годинником це навіть цікаво вийшло!» – з запалом сказав Ява. І в очах його з'явився хортячий блиск. «Просто здорово! Це ж все одно як злодія ловити. Між іншим, дуже важливо те, що ми знаємо, де він живе – у тринадцятій квартирі». «Надзвичайно важливо!» – пхекнув я. Ти знаєш, скільки у Києві тринадцятих квартир? Щоб обійти їх усі, нам життя буде мало. І все одно це дуже цікаво, не здавався Ява. І схоже, як ловити злодія. Тільки тут навпаки. Навпаки, розумієш, злодії ловлять потерпілого, щоб віддати йому те, що вкрали. Кіно, скажи. Буде зараз нам кіно. Побачиш, що нам зараз тітка скаже. Вона, мабуть, уже збожеволіла від хвилювання. Тітка нам нічого не сказала. Вона мовчки лежала на канапі з компресом на голові. Нам сказав дядько. Він сказав, якби ви, шмарогузи, були мої сини, я б зараз так вам по гепі надавав, щоб ви у штани завтра не влізли. А оскільки я не маю права цього зробити, то я вам просто кажу, ще хоч раз щось таке, і я негайно куплю вам квитки і того ж дня відправлю назад у Васюківку. Я через вас вдівцем залишатися не хочу. Тітка трохи не вмерла від хвилювання. Бачите, лежить Ондо з Мігреням. Ми стояли, похнюпивши голови, і щось белькотали про те, як ми були в кіно, а потім каталися на чортовому колесі, а потім були в гостях однієї знайомої дівчинки. Валька Мелиновська, чесне слово, от і адреса точна. Можете перевірити. І як нас там добре приймали, і частували, і показували телевізор, і не хотіли відпускати, і... ми більше не будемо. Потім ми випили чаю. Ми ж у гостях отако наїлись. І голодні лягли спати. Ми лежимо, і не можемо поснути. На мене находить приступ запізнілого каяття. Совість точить мою душу, як шашель дерево. От як паршиво виходить, з гіркотою шепочує. Хочемо стати героями, а тільки те й робимо, що брешемо, обманюємо, обдурюємо. Тільки за один день скільки. Артиста обдурили, обікрали, міліцію з ног збили, троячку протринькали, тіці брехали, дядькові брехали, навіть милостоню взяли. Невже для того, щоб стати героєм, треба стільки брехати і стільки нечесних вчинків робити? Якщо так, тоді весь той наш героїзм нічого не вартий, якийсь брехунячий героїзм. А справжні герої передусім чесні, благородні люди. Кармелюк, Довбуш, граф Монте-Крісто, капітан Немо, Котигорошко, Покришкін. Ніколи вони не брехали, а ми – й брехуни-жуліки. Ява зітхає і погоджується зі мною. А вже ж, щось ми розбрехалися, і взагалі. Давай більше не будем. «Давай, звичайно, давай», – кажу я. «Але треба щось придумати, щоб стримувало нас. Давай поклянемось, може, навіть кров'ю, що більше не брехатимем. І домовимося, якщо не можеш або не хочеш сказати правду. Мовчи. Хоч би як питали, хоч би як домагалися. Мовчи і все». «Гаразд», – підхоплює Ява. «Тільки кров'ю ми вже клялися. То не помагає. Давай так». Якщо все-таки збрехав, не вдержався, то тоді, тоді другий дає йому три шалабани прямо в лоб. Причому негайно. І де б це не було – на вулиці, в школі, на уроці або навіть у президії на зборах. І не маєш права ухилятися чи там відбиватися ні в якому разі. Святий закон. За першу брехню – три шалабани, за другу – шість, за третю – дванадцять і так далі це навіть цікаво буде. Волю буде виховувати, що для героїзму теж дуже треба. Я обов'язково мусив придумати щось оригінальне. І зараз я підозрював, що не так йому цими шалабанами від брехні вилюкуватися хотілося, як щоб було цікаво. Та я не став сперечатися, аби результат був хороший. На цьому ми й домовились. І відчуваючи себе вже майже на 100% чесними, ми спокійно поснули.